بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دے آیات اندما قبل مناسبت شتاہ اودا دا پرنی آیات وانزلنا علیتا کتاب بالحق دا بے سرہ لگے دلے پرنی سبب کیا اللہ ویلوے پیانبر کتاب در قلد حق سره نو صلی اللہ علیہ ہا خبر کہیں وا دا او در ہم دا خبرم درکړه جین حکم بینهم تپسلو کا ما بین د اهلی کتابو کې بما انزل الله کا شې سره چې کوم الله نازل کړي بار بار دا خبره تېر شو چې الله پیغمبر دې تپسلي حکم کین داور سره او چې بما انزل الله په سلام تغيير دا چې کوم الله حادل کړي زګد مسلمان او ہندو فرق مسلمان پر په اوی فیصله کوي چې کوم پیر ان کوم په فیصله کوي چې کوم الله حادل کړي اغه یو په خپل 간ه په سلکه مسلمانان د الله په قام په سلنه کوي په وروه نلته نمبر پہل پیسہ لا کا دې په ماسکی هبما انزال الله کا شيته منلانه حقکم خیال کړم یو تیرشو پیرامړ ته دی چې ته پیسہ لا کړو ته تیرشو اختیار الله وکړه ادل دا ته اډو په نو یو ماته ان ذکری کلو یو ماته دلبن تمونه نو باید په سلیم وايي چې اغه لونډه نبی اسلام تعالی اختیار وکړي چې ک پیسې لا کېدې مسک هو کا او کنه کېنمکوا اغه کنه کېنو دي تاسو درار نشي درکول او کنه په انصاف سره ک هو بیان چې پیغمبر مکمل دغه اختیار ختم شو کہ دادی بومس کے پیسے لکھو فرمانت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دویم دی بد اخفل اقوحے پیسے لئے لکا عبداللہ ابن احباس پرمائی قعب ابن حسید عبداللہ ابن سوریت دیو عالم او بنت دیو ہی سوئے اشاہ سے اتنی کیس اخفلو کے مشوراو کا جزہی بھی پیرمبر تورشو ندی د خپل دین نام نبي عليه السلام د نبي عليه السلام ته په قدرت کې یوود ال علمونه په واده اوداې وی خلک نکمون غستاته د دات څخه ټول يهودانو په شي شي غستاته د غری بوتي مخالفت منل او زمون په مسجد او خبره د تعقیب کې ته نومنگ دو ایمان بڑھ او چه پیسلہ پین زمون دو پاراوکا پاغی بانی نا جائزا پیسلہ او تا پیسلہ زمون دو پاراوکا نبی علیہ السلام تاوی پاغی بانی نبی علیہ السلام تا بتا قتل و درجم وغیر پیسلی دی راڑی نالا نبی علیہ السلام تاوی جتک دو او او تبیا احوا پا پیسلہ تا دیدو کوئی استابداری دې په کار باندې هغه لطافه فیصله نو دې په کار باندې هغه لطافه فیصله مکو فیصله حق تا دې باندې کار الله څنګه پیغمبر اسلام کوي د دې تابع ده یهودو کومکل حدیث کې راځي نبی اسلام علیه الصلاۃ والسلام ویل علیہ السلام جو انده لما وسعه الا اتباع ناغبن زمان تابیداری کن اویسا علیہ السلام چرا شیخ را زمانه دا اسمان نرا کشنی چا اتبا بکن دا نبی علیہ السلام نواللہ کنوی ولی تختبیعا ہوا اہم پا پیس لکی دا دی تابیداری دا خوایشات امکا او اغرمون ندی دا اویا ریگا یا نزان بچ کا این یفتنو کا دا چتا پتنک وانا چایی تاوان علی ان باه انزل الله ده با دی اما کما کا نازل کړي پاین تاولو کدی مخ علی تابہ دی ایمان نه را کدی مخ علی کا فیصله نہ تسلیمای نہ پیراندر تاوی به خبره معلومه را جس چل دی الله دبرکی اراده یې سی نا لا و چې ما په اړین قاعده ان ما یولې د الله ایصيبه به دغره ګونو به زکه الله د اراده په تدې تا عذاب ورکی په باندې ګونو نه دی باندې ائنا پیډینا د ایمان ما مقواله الله تعالی د دې په دا هغه اراده کړې ده دا هغه سزا وته پراخیرت کی نو دلتا یو فکر او را اللہ و ایدوازی بنا و نو سزاوار کینو دو بازو سزادیو خوال لیا دو بازو عمال و سزادی دنیا کم خوال لیا و آخرت کی با مفوریجی نبیل سلام اونمان خودو بازو داریت دنیا که خوال لیا زکتا شرین خلاب لکن نبیل سلام کو در رجم خبر ادارا نبیل سلام در اغیتی کتاب که ثابت اکرچ رجم اشتا نو پا کانو بانیو مشتن سیزاو تا میراو ده کوبا سرمیز دی کوبا وانجید نبایو ستاکریمند کلومیتر پاس لکر آگے دی یو کبیر پا تکیت دیو گود بنو که نو کار با تایی بنو که نو کار دا آنا تکی دادن یو بازار نیو مسلمان خزر کلیوانو الف که سخروله ملداس شریر او فسادیان نو غیته کپڑے او باسن په بازار کې سودا خرڅا ا موږ سره مانا د لاو بچ داسې کولی شو رین کار تر څو نن سوداګری خرڅې دا و یو شریر یوه دی ولې شاته کمیسه پر اوکا لچ آکا نفاسدان او کپڑے پښې دی دغه څه باندې نشو نو پدغه باور کوي یو مسلمان موجود او اگر افاسه د هغه يهودي کتل په ځان مخک شهره زموږ د مسلمانانو جننه سره د ښهیا کار نو پدانه دي چې د يهودو دې صحابي مدد کړي ویني د ظالم په مقابل کې دی رجل چې د مسلمان کتل اره مسلمان کتل نبی علیہ السلام و دیره باندې کله چې تاسو به موږ مخالف جن نه کوئ نو دی یو علامه اګه ا د دې باید چې شیو د رمسی لپاره کې ترس نبی علیہ السلام د محسر او حال ابن عبید او به هر هغه عبدالله بن وبید دیشه فارس دی کو نبی نبی اسلام جل وعن مداوا کې نه وزغتش الله یو چې دا باذ غنا او اراده الله رضه خیرت کې سزا ورکړي باځي سزاګانې نه ده لكن نبی اسلام قدام قبا کې دوري مورګرو او هغه مناطق پر سر دوستانه ډېر پر ساتل چیرکل نه کړم فقار راشد ناواله شفاره څوک نه نبی اسلام صلی الله علیه وسلم خبر ته راوته نور څه یو مقبار ده ماشومان ده مسلمانانو یو ماشومان اوبوه لڑده و شرک خلق داگه سرس کالیمالیو خار مار بیچولونی یو هودی اغتی نو آغسته ناغیو تای اومی پیجن نزبل اقوام چه پلانتیو آغستن اغا ماشومان را تنگ اگران او یو گتی ولی سرد لانده و بلی ولی روبا و سردنی ندہ حق پر ضمانت کوي چې ما ملګرا هغه کې ساوجه سره شموري راځي او دې چې ټاکل دي نه کې سم نه مو ته یو نو واست پلان جوړې نه لږ سره کوځو نه پلان جوړې نه ما به سره کولم نه چې دغه شریر يهودنو مې و تلا وکړ هغه سره دا سکتار بارا کوه و ته اشاره کوي پلان جوړې نه بار حمله دې رسالو سلام دی هغه ورته د خیر القرون زمانہ بهتره زمانہ او فقيه چې په مونږ ته ګانو بزنې قرار کړ ناغه په ځای کې قرارته نووي اسلام کړی و سره وته بدلېتي واسطه نه الله څخه فرمایي چې الله اراده کړی دا چې د بازي جرمونو سزا دي تا اخرت کې ورکی زکه د بازو جرمونو سزا هغه دی دنیا کې هغه پر لري بازي زکه شو بازي زکه په دی باندې رجم جاری شو پکانه باندې چکاپ وا دکري زناکارو نو په کام باندې څنګه سره کړی شو نو باده اعلی په دې زمانه کې دراجې نن انکار کوي راځي نبی رسول الله راځي او جان راځي راځي سزا دي چې موږ شو او مسلمانانو کې معيذ اسلامي د نبی اسلامي او صحابدي پیغمبر اسلام تران يا رسول الله زمانه د پینشي ویل نوی علیہ السلام تے مخواہ و شاہ کر رکھتا بل ترکن راگا یا رسول اللہ منحلتکار ما پاک نوی علیہ السلام بل ترکتا وارا بل ترکتا راگا نوی علیہ السلام تے سلورم ترکتا مخواہ چھے سلور و مجالیسو گئے سنجد زنادہ پر سلور دواحان شرط دی اگر سلور پیرے پا مختلف و ترکونو بزان اکرارو گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کا له کده نشم نشه کی ټول کو اغاده خپل اقرار واپس نشه او خپل اقرار برتره دغه قاضی بناول تاسو مکمل کئ نبیان علیہ الصلوۃ والسلام نو خپل موکو او رجنه دگران یو بل زنانه مو نبی علیہ السلام درل خیر القرون زمانه او چا جرم پټاون زنانه نبی علیہ السلام لره رسول الله تعالی غلط شي وره د نه شي وره د ما پات نبی رسول الله صله وسلم د ما شوم مساله باندې زوته وینې ګنا دا په دې باندې شوم دي دغه بنان بیا را ما د نبی رسول الله صله وسلم ته وی زده لکې ورګه چې لګنورم د بیاچی کلک کو دریم افرالا لناسکی روٹیو او نویلی سلاة و سلام پا مکیا ماشوم اگر روٹیو پڑا نو بیا نویلی سلاة و سلام حکم کو ازدادار کیو سانسارے نو داواقیات میں دید پارا دیجے کی بیان کلو یو مقصد می داو چی بازی سزا دید پڑھ لیا مقصد می داو باری بازی خلق دی زمانه کے رجان نمانی فارجو باریکو چې کوم آیاتې نه د اغانې الفاظ د قران نه الا منسوخ کړي دی و شيخ او شيخو فتو اجازه نه یا فرض وه مانا کلام من الله الفاظ منسوخ کې هکمه او سمشتها الفاظ قران کې نشته يريد الله چه الله <سؤال> اراده غره ان يصيبهم من بعض الذنوب ذاچه الله دېکا عذاب ورسي په بعضي ګناونه دي باندې وا ان كثيرا من الناس او دې د خلقنا د يهوديا منا لکاسکونا ده الله د حکم نويده الکهم لمن اب فحكم الجاهليه يمعون دیان خوکم دا جاہیلیت طلب کئی یا با اون شکول اسلام را غلده حق منحب را غلده او دی دیان دا آغا جاہیلیت دا زان چکم اخکامات جو کردی چه زناورتی نو مخولا طور گا او یو قبیلہ چه قتل اوکی نو کجوری ور کوا ولا قبیلہ قتل اوکی نو سڑیکت لوا دا د زمانه د جاهلیت د رقم دی بیان لټه نه لږه د شنو دي پکاره د خلکو له اسلام قبل پکاره دي چې اسلام صحیح احکامات دی اغه ابناو پکاره سره اسلام د موجودګی نه د جہالت په احکامات اوتلل نه پکاره هغه اینه ریبر کې حکاشنه افسوس مسلمانانو سره د اسلام د حکم نه د جاهلیت په حکم باندې او بیا د انشل باندې لیدې کاه وبلش شته نه کو او تاسو موږ ورچکمه د زنانو سره د میراث په برخه زیاتې او هغه د مسلمانو جاهلان هاتو شریکانه زنانو ته د میراث په برخه زنانا د میراث کې وړي دا مسلمانانه نه پیټ کنه دا چیرې متره د کوټ مسلې او بلش په ذکر کړی سرد اسلام دا حکم دا موجود گیا دا کارو نبی کئی او کنگی نا اللہ دا حکیو کلو جملے یهود او بازی مسلمانان ننسبا سرد دینا چی دا اللہ پی صلی و قانون موجود دے بیان دا جاہلیت احتمات پوری اللہ پدے انکار کیخا اللہ حکم دا جاہلیت ندی تلق وی پکا اللہ فرمائیو فا حکم الجاہلیت یهود آیا حکم دا جاہلیت پیسلے دے جاہلیت احکامان دے جاہلیت یب اونہ دیتالا شکئی دا نذیب بکر اللہ گولے ومن تحسن من الله او نشت دے دیر خیست تدہ اللہ تعالینا حکمان پا حکم او پا پیسلہ کے و اللہو اللہ دا آقون دا پراکم چی دا اللہ پا کانون با نیقین قولنی کنا چکم دی یقین سرے اگر دا اللہ <سؤال> دے خیستہ کانون تمنبوری بلکر اپتا لی گورا اللہ پاک پلوی زمان دا کانون دا دا پیسالی دا خیستہ پیسالی دا ایچ چالی شکید او دا زمان اکی دا چی پر اخیر او برکت سبب او بیان من دا خرکتا گا پیسالو تر اپتا توجیو نکو نا فاگی با جخپلے جگڑی کلو نا محبی مرستو نا وادو او نخادی د هغه طریقو باندې کو یا ایه الذین آمنو لا تتخذو الیهود و النصارى مخذہ الیهود او دیسایانو کبهدونه لګوشو چې د الله په کتابه ایمیلان ذکرل د پیغمبر علیه صلاتو و سلام په دوه کولو ایمیل او خطا کول ایمیلان واللذین <سؤال> کہ مسلمانن تے حکم بیان او بیا خبر آیات ساده چې دا آیات القاص دی او خاصو کسانو بارکه نازل شوی خدا حکم عام دی زکا اللہوی الی الذین و مسلمانان اگر چې آیات د دوو کسانو بارکه نازل شه یا صحابی د نبی علی السلام او باده ابن او بلیو منافق تید جبی مسلمان عبداللہ او بیبنی صلو دیدوالو کی جگڑا و نو بادا سید نبی علیہ السلام دیسیم صحابیوی چگورا زدہ ایوود سر دوستانا نکو او زدہ اللہ کا دوستانا با میں اکتفاق و من زدہ ایوود سر دوستانا نکو دا اللہ و دا اللہ رسول نو دے عبداللہ او بیبنی او منافق و تاوی ننه د یوهود سره دوستانه نه پرید زکه سپته لګی مسلمانانو ته خپل کې شکست هوړو او یا کسان چې کم کتل شو ندی سپته لګی سباله کنا ترشی سباله مسلمانان جنگ دی نی سباله بل مصیبت راشی ندی یوهودیانو سره دوستانه ساتو کنه دا په دیوانې بزانو نو اللہ کلا دا حکم راو لگے چھو مسلمانان او دی یهود و دیسائیان اصلاف دوستانی امید کرنے نو اللہ فرمی یا ایلوہ الذین لا تتخذو الیهود و الراسار تاسمونی سے او ایسایان اولیاء دزر نو بار بار میشے ملے درے میں مل در مل سی پاراکی میں ملے چې معاملات د چکم ځای کې مسلمانانو ته خطر نه یا کله اسلحه یې معاملات ته مسلمانانو ته نقصان کېدای شي معاملات بنګه هغه استل <سؤال> خیر خاطر مدارت ولا کولی شي پیر نبی له سلام کړی او د ظلم محبت د عبد کافر سره نه سات الله بعض هم اولیاء او بعض يهوديان ته خپل ته باندې کې د باه دوستانی عیسيان ته خپل ته باندې کې د باه دوستانی کفر ټول یو ملت یو موټر الله وک تاسو بیسره دوستانی مته لایځه چې دا یو ملت کفر دی نو تاسو باندې ایمان اخلاص اودان دې پکا مزه بسنه دعواله واره مسلمانانو ملګرې جدید دی بچه حال امریکا ته ګټاو ورکنه سره نزول دی مکه له سعودي اسلام وصیت کړ نو وې له اسلام جوړ پات دو نو پیغمبر علیہ السلام ویلو آخری جو یهود من جزیرت العرب یهودیان د جزیر عرب نا مکمل اوباس ہے عیسائیان اور ای دا اوباس ہے دا اسلامی سٹیٹ و مرکز نای پا اسلامی سٹیٹ و مرکز کی دا پلیت خلق نلے پکا نو ملک مخ کے سکالون امخ کے جگلت امریکی اپل پوجراوستو مسجد نبوی امام غالبا انا په خطبه کې بیا خبره وکړه چې داخله د دین او قلب کار دی او نبی رسول <سؤال> الله عليه وسلم د دې او باس او په دې کې په خاطر د نورو تاسو په بکه بیان وکړه چې داخله د لنګ رئیس نو د سودی امام د سودی حکومت دی ار سره برتر په سره زباده بیا ځان نو د اني په کار کبا چې او که مسلمان دې به او د عيسایانو دوستاني خپره ده به ان کله چې دا تاسو سره سپاینېږي ګولټه نقصان نه الله فرمایي ګور بیا قانون دی و من يتولهم منکم چه څوارې دستا شنو دای ترکان په انه انه منهم الاو د بینه چې دا چې واره دې چې په الټه مسلمانانو باندې مطلب د دې کې د دې د او فل ملتی پیغلنو فا منهم بیاہ دے دینا دے دی پشاند کافر دی او دے مطلب دارے چھ دا اللہ اللہ سختے سے رکھ رکے فا انہو منهم دے دینا دے مسلمان ہو بس فشکل نو مسلمان دے ہو نور یو حودی کامل مسلمان دے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ وَظَالِمِينَ اللہ فرمائی چھ زد توفیق نور کم داسی قوم تا ظالمان یکما دوستانه الله تعالی ته یاد کړل چې دایې مسلمان سر او قشې نو ظلم ستو وي او شی به ځای کې ولې یو شی نه استعمال ولې د ظلم وي نو چې کوم ولایت او دوستانه هغه مسلمان له مسلمان سره پکارل نو دا مسلمان لهږي د يهودیو او مسیحي سره کوي الله عز و جل څخه په توفيق ده نه روانه بس ورو ده کاتر سره دوستانه او بیا کاتر شپ مسلمانانه نظام نو دا الله تعالی په معنی نور نه فترى الذين في کسانو کې په کوربههمرنه چې بذرونه د هغه کې مرض د منافقت ته منافقان یې وه ورخالص مسلمانان یې الله تعالی وه چې الیسره دوستانهونه کوي وه چې کم منافقان یې د هغه بارکه خبره د په ویني ارقسان په لو به مرغ چې پزله کې د پزونو کې د دې سيړي یو ساري وروزه په صداعې باندې بیا دا باندې کومې وړي بیا سره کوم دي هم دا څه وو و او انکم و ا ن م ا و ت ت ف س ل م ک ی پ ی م ب ر ا ب ی ن ه م پ م ا ب ی ن ت ا ب ک ب م ا ت ا ق ر ا ن ب ا ن د ایہ فینوکادہ چوا نل کا نام بظ ما انزل اللہ د بعضی احکامہ تنا انزل اللہ الیک تعالی نازل کړی دي تا لک مسل درجن اود کے سانس فین انما يكنا اللہ ان فعلم تكونا ان ما يكينن يريد الله اراده خدال الله تعالى اي يصيبهم ذا يور سيدي يور سيدي تا يا يور سيدي تعذابنا بذا ذنوبنا بسبب ذا ذنوبنا ونكثيرا من الناس يكينن بيديه هدانا لفسكونا خامخات دم يريد حكم الله لنا افا حکمن جایلیتی آیا پیسلی او حکم دا جایلیتی دولنا جیتا ومن اکسن من اللہ او مشکر اسو پیر حیثتا من اللہ دا اللہ تعالینا حکمن تا پیسلی او فا حکم کے لکاو من دا کون دا پرایو کنو ناشی اکن لری ایمان دارو لا تتخیب الیهودا <سؤال> تازو منیسا یهودیان وننسوارا او عیسایان اولیاءان دزل دوستان چه دزلان دزل دوستان اوکی باعدهم بازد دینا اولیاء باورین دوستان دبان نورو بی ومن یتولهم من کم او آسو چواردو امم دی ترکتا من کم دستانتنا فا اینو یکنن لا تستده من هندو تی نده بس دی نشد دی حکومی شو اینو تعالی لا یهدی توفیق دا هدایت مورتی القوم از وعالی نینا قوم دا لی مانتا یاو اللہ و لین احنان کریم خپل تراضی 15000 نن سیو ورځ یاننا چې کوم حکم دی کنه ذکر شي الله چې رب پیغمبر تم دی هر مسلمان ته دی چې کوم قانون تا نازل کړل دی په سلپاږي وشي دخوا ایشا ته دغه د قوانینو اتباع نشي کریم خدایمن ته توفیق راکړي مسلمانان ته چې کومه فیصله شي دی الله هغه کې گنجائش تا چې د اسلام مطابق دشي چې مونږه د اسلام مطابق وګرځو آئنده کیسه کیسه حالات رضی الله استوا په سلوبه نیکو یا اللہ <سؤال> کریم احداید یهود ویسائی ندشرن مسلمانان محفوظ کی یا شام کے دوہزار گیر بے بلے ظلم شورد ہے خصوصا حلب کے الزرگون مسلمانان یا اللہ بے کورا بے درشوی اللہ بے کورا بے درشوی اللہ داگئی مددو کی یا اللہ رضا نسیبو گر جائے صلی اللہ تعالیٰ